8. Új úti társak napjainkban Ronald Harrison londoni lakásában íróasztala előtt ült, és készülő regénye folytatásán törte a fejét. Az első néhány fejezet már elkészült, de most megakadt, és semmi értelmes ötlet nem jutott eszébe. Azután hirtelen támadt egy jó gondolata. – Gyorsan leírom, mielőtt elfelejtem. – mondta magában, és éppen le akarta ütni az első billentyűket, amikor élesen megszólalt a bejárati csengő. – Ki az ördög az? – bosszankodott. – Bárki is az, nem engedem be. – döntött el, és újra neki fogott volna az írásnak, de a csengő újra meg újra megszólalt. Ahogy bosszusan fel akart kelni kényelmes karos székéből, hogy az ajtóhoz menjen, észrevette, hogy nem is ül, hanem fekszik. Méghozzá ágyban fekszik. Ez nem is az én ágyam csodálkozott. És ki ez a hosszúhajú nő itt mellettem? Aztán lassan rájött, hogy nem otthon van, hogy egy kairói szálloda ágyában fekszik, és ez a nő itt mellette De a csengő csak szólt. Szólt, és végül rájött, ez nem az ajtó csengője, hanem a telefon. Gyorsan oda kúszott az ágyon keresztül, és felvette. – Jó reggelt, uram, itt a recepció, fél hét van, uram. – Köszönöm, válaszolt álmosan, letette a kagylót, és majdnem visszafeküdt aludni, amikor a mellette fekvő nőre nézett, és rögtön kiment az a szeméből. – Felkelni? Hé, felkelni? Paskolta meg a lány arcát. Fél hét van. Fél nyolckor reggeli, nyolckor indul a busz. És javaslom, tette hozzá, igyekez vissza a szobádba, mert a recepciós már valószínűleg ötötször próbál felébreszteni. Herizon gyorsan lezuhanyozott és lesietett az étterembe. Ahogy belépett, rájött, hogy iszonyúan éhes. Gyorsan összeszedett magának egy pár virslit, néhány kifliszerű süteményt, vajat, egy csésze teát, végül megvárta, míg a pultnál álló szakács kisüt számára egy nagy adag rántottát. Az összegyűjtött tétellel visszament az asztalához, ahol az amerikai Hudson házas pár éppen befejezni készült szerény reggelijét, ami joghurtból és valami műzli féléből állt. Mr. Hudson, látván az asztaltársa reggeli adagját, meg is jegyezte. Ezt a sokat mind most akarja megenni? Ha így folytatja fiatalember, rövidesen olyan kövér lesz, hogy ki sem fér az ajtón. Azzal elindult a felesége után. Erizon mosolyogva nézte, amint a nagy kövér Mr. Hudson előre tessékeli kicsi, de igencsak gömbölyű feleségét, mert egymás mellett nem fér neki az étterem széles ajtaján. Azután nekilátott az evésnek. Már félig megette az összegyűjtött fogásokat, amikor Susan megjelent. Kicsit megkéstem, gyorsan összeszedek valamit, mert pokoli éhes vagyok, mondta köszönés helyett. Vajon mitől? kérdezte a férfi kajánul vigyorogva, de a lány nem jött zavarba. Biztosan a szobából szobába való folytonos költözéstől. Azzal elsietett, hogy összeszedje a reggelihez valót. Már alig voltak az étteremben, így gyorsan visszaérkezett. Hoztam neked is egy kis kávét. Tette le a telicsészét a fiú mellé. Azt hiszem, rád fér. Kimerültnek látszol. Adta vissza a kölcsönt, majd komolyra fordította a szót. Mi csináltál a Skarabeusszal? Nálam van, ütött kabátja zsebére Harrison. Csak nem gondolod, hogy a szobában hagytam. Különben köszönöm a kávét, azt hiszem, mindkettőnknek szüksége volt rá. A csoport már gyülekezett a busz körül, mire odaértek. Mielőtt felszálltak volna, az idegenvezető szokás szerint ismertette a napi programot. A mai nap folyamán először ellátogatunk Kairó óvárosába, megnézzük a citadellát, és bemegyünk a Mohamedali mecsedbe. Busszal végigmegyünk az Iszlám negyeden, majd mintegy két órás látogatást teszünk az Egyiptomi Múzeumban. A délután folyamán a Kairói bazárhoz megyünk, ahol mindenki kedvére nézelődhet és vásárolhat. Mielőtt felszállnánk az autóbuszra, folytatta, szeretném bemutatni új utitársainkat, akik most csatlakoztak a csoporthoz. Mr. és Mrs. Hainze Németországból, mutatott egy mosolygós szőke fiatal párra. Mr. Gibson az Egyesült Államokból... – És Mr. Mustafa Said, aki félig meddig ide valósi, fordult egy magas feltűnően sötétbőrű arab felé. Mrs. Hagarty és lánya, Miss Hagarty, bólintott mosolyogva egy idősebb és egy fiatal nőnek. – És végül számomra megtisztelő, hogy bemutathatom Zaharov neves régész professzort, hajolt meg egy idősebb, űsz szakálas ember előtt. A bemutatás után az utasok felszálltak a buszra. Harrison és a lány ismét egymás mellé ültek a szokott helyükre. Utazás közben nyugodtan beszélgethettek, mi alatt az idegen vezető egymás után mutogatta az út mellett feltűnő szebbnél szebb mecseteket és pompás palotákat. Azt hiszem, kezdte a férfi, Ideje kisé elgondolkozni azon, hogyan jutottak a nyomunkra, és ki az, aki annyira meg akarja szerezni ezt a skarabeuszt, hogy megkockáztatja a betörést egy szigorúan őrzött szállodába. Mert nem lehet vitás, tette hozzá, hogy a skarabeusz miatt törtek be hozzád. Biztosan, hagyta helyben Susan. De miért én hozzám tört be az a fickó, és nem hozzád? Pedig ez világos, magyarázta Herizon. Te beszélgettél a régiség üzletben, te mutattad meg nekik a nyakéket. Miután ezek szerint nem látták, hogy a megölt fiú kinek adta el az égszert, ahogy elhagytuk a régiségkereskedést, követtek minket, illetve téged. Feltételezték, hogy hamis az általad megadott cím, és miután gyanújuk beigazolódott, nálad keresték. Gondolod, hogy a régiségkereskedő tört be hozzám? Lehet. De valószínűbb, hogy értesítettek valakit, aki ezért sokat fizetne. Töprengve hallgattak egy darabig, mi alatt az idegen vezető a buszablakából megmutatta a csoportnak a holtak városát, a nagy temetőt, amelynek házszerű kriptáiban a város legnagyobb nyomorban élő családjai húzódtak meg, lakhatásuk fejében vállalva a kripták gondozását, vállalva, hogy egy fedél alatt laknak, a mindössze néhány lepedőbe csavart halottakkal. Amíg az utasok a halottak városát figyelték, Susan aggodalmasan megkérdezte utitársát. biztos helyen tartja-e a nyakéket? Herizon kihalászott belső zsebéből egy zacskót, és kicsomagolta belőle a szkarabeuszt. – megnyugodtál kérdezte mosolyogva Nézd, milyen szép! Nekem egyre jobban tetszik.- Nekem is. Bólintott a lány. De ne nagyon nézegessük, mert megint feltűnik valakinek. Nem valószínű. Nyugtatta meg a társa, de azért visszatette az égszert a belső zsebébe. A citadellához, Kairó erődítményéhez érve az utasok kiszálltak, hogy megszemléljék a várat, amelyet a híres muszlim vezér Saladin építetett. Évszázadokig ez a palota volt Egyiptom uralkodóinak otthona. A csoport ezután meglátogatta Mohamed Ali 19. században épült hatalmas díszes mecsetjét, ami azóta kairó jelképe lett. Eszembe jutott valami, mondta Halkan Harrison a lánynak, mi alatt a csoporttól kisé távolabb állva hallgatták idegen vezetőjük magyarázatát. Akik meg akarják szerezni ezt a nyakéket, nyilván nem tettek le szándékukról. Nem tartod lehetségesnek, hogy turista csoportunkban is van valaki, vagy valakik, akik hozzájuk tartoznak? Igazad lehet, kapta fel fejét Susan, akit megijesztett a gondolat, hogy tegnapi támadója esetleg közöttük lehet. Te kire gondolsz? Szerintem a csoport régebbi tagjai kiesnek a számításból. Vakarta fejét Ronald harrison amikor elindultunk, senki sem tudta, hogy a Scarabeus nálam, nálunk lesz. Még mi sem, tette hozzá vigyorogva. Tehát csak az újak jöhetnek számításba. Igazad van, helyeselt a lány. Hát nézzük csak. Én nem hiszem, hogy a fiatal német pár volna. Látszik rajtuk, hogy fiatal házasok. Sőt, láthatólag nászutasok, akiknek nem elsősorban Skarabeuszon jár az eszük hanem micsodán? – kérdezte a férfi vigyorral. <gül> Te bolond! – mosolyodott el Susan is. – Szóval a németeket leírhatjuk, és azt hiszem a Hagárti családot is. – Igen – helyeselt a férfi. – Anya a lányával valószínűtlen kombináció. – Aztán itt van ez a Zaharov? – töprengett Susan. – Igen, neves professzor, csak nem vetem eddig betörésre – attól még benne lehet, hát a ketten vannak, mondta elgondolkozva Harrison. Például ez az arab, esetleg az a tagba szakadt amerikai. A mecset meglátogatása után az utasok újra visszaszálltak a buszba, hogy folytassák útjukat az egyiptomi múzeum felé. Herizonék is leültek a helyükre. Mielőtt a múzeumhoz érnénk, add ide a scarabeus mondta Halkan a lány. Nem vihetett be a zsebedben a múzeumba. Nem szívesen mennék egyiptomi börtönbe, még vizsgálati fogságba sem. Viszont a buszba hagyni sem biztonságos. Legjobb, ha a táskámba tesszük, és leadjuk a ruhatárban. A férfi kivette zsebéből az égszert, hogy a lány táskájába tegyék, de a tasakot fordítva tartotta, a szkarabeusz kicsúszott belőle, és a padlóra esett. A zajra a közelülők mind oda néztek. – Hát ez miféle bogár? – kérdezte Mr. Gibson az újonnan hozzájuk csatlakozott amerikai. – Hol vették? – Még a piramisoknál – hazudta ismét az igazságot Harrison. – És mennyit adott érte? – tudakozódott tovább a nagy darab amerikai. – Háromszázat. hazudott tovább Herizon, mert látta, hogy a fickó nem fogja beérni valamilyen kitérő válaszszal. <gül> Na, magát jól átverték nevetett gúnyosan Gibson. Szerintem a felét sem éri meg nincs igazam fordult a mellette ülő muszta fasaithoz. De az csak a fejét rázta Nem értek hozzá mondta komoran a sötétbőrű arab, és elfordulva kinézett az ablakom. Közben a busz elindult. Susan és Harrison jó darabig hallgatagon ültek, mi alatt az idegen vezető magyarázott. Nehezen tudták feldolgozni magukban a kínos incidenst. Lassan megnyugodtak és újra elkezdtek beszélgetni. Még szerencse, hogy nincs itt senki, aki értene hozzá, mondta végül megnyugodva Susan. Ekkor halkan megszólalt valaki mellettük. Volnának olyan szívesek, és megmutatnák nekem azt a türkis szkarabeuszt? Felnéztek. Zaharov professzor állt mellettük.